Det er de sorte spejler, en ny version. dag er klokken to, en sensation. Rage Against Machine, de spiller jo på den festival, det hedder The Coachella Festival. hvor hjemmesiden er der et link til den, formoder jeg. Men der er Jens'er fjernet, det har du ikke, vel? Jo, det har jeg fjernet. Hvorfor? Fordi at, øh, der er så meget andet spas, der også skulle ligge der. Mm, det er det der, men øh, Jens, er det muligt, at mange af de gode ting, og troligt lege, vi har jo lavet mange gode øh, indholdsting i programmet, mm at man kunne lave det, der hed en rodekasse, gemmekassen, arkiv, kunne man også bare kalde det. Altså et sted, hvor folk kunne gå ind og høre alle mulige andre ting. Hvornår når du sidst været inde på hjemmesiden? Der er kommet et arkiv på vores hjemmeside. Der er kommet i går eftermiddags. Coachella festival linket Ligger det der? Nej, fordi det synes jeg ikke er en del af arkiv. Okay, okay. okay. okay. Anders, Ry ja. og den hemmelige og jeg, vi har jo tænkt os at sende fra Cochella-festivalen i april måned i USA. Ja, Gå ja. ind på, på Cochella.com, hvor at, uh, Rage Against the Machine bliver gendannet, om man vil. Der var noget med en død forsang og sådan noget, var der ikke? Jo. jo. Men, men, han, men de i hvert fald spiller øh, Kommer med til ekstra numrene. Dem, der engang er kendt for Rage Against the Machine, de spiller til den her festival. Og vores mål, der er jo at komme til at sende dig fra. Ja, og tale med, med dem alle. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi øh, har et dejligt program den her onsdag til dig. Og jeg kan lige så godt sige det, jeg lytter? Anders, fortæl, hvad der er <laughs> i dag. Åh, oh, tage lige om fra fralægger. Uh, det er et dejligt program. Det er jo organisk onsdag. Mm. Det betyder, at alt hvad vi spiller... Er med moderat venstreorienterede musikere. Det er rigtigt. Og moderat med understreger over for dem, som siger, er det nu rødt? Nej, nej, nej, nej. Det er ikke farligt. Det er bare... Det, det er venstreorienterede, men stadig som man godt kan lide penge. Man er bare ikke for dem. Jo, lidt. Men man har lært liv. Hvad kan man sige? Jeg ved det ikke. Godt. Vi skal have noget øh, spændende øh, omkring Anthony Kiedis, som det er en, som, som du kender, Anders. Anthony Kiedis, eh? Kiedis. Det er ham for Red Hot Chili Peppers, skal vi Chili snakke peppers. om. Ja, og så skal vi, øh, så skal vi have øh, tekstanalyse af en meget spændende tekst, jeg har fundet for Dansk Fiskrigforeningens nye fremstød mm. for de unge mennesker. Mm. Så er det Trend Onsdag, mm. øh, så har vi en, øh, det, der ligner en indrømmelse fra det her omkring Botox. Det er korrekt. Og måske det, der var til, at de ikke vandt godt Fordi, hvad var det, hun fik i point? 0. Sådan. Ude af hjemme har, er jo kommet, eller er det? Jeg har i hvert fald købt noget, der hævder at være ude hjemme. Så er det tilsbingo. Så er der folk, øh, der bliver tjekket op på. Så er der noget, et Men det er ikke for, noget, Anders, ikke for noget, ja. Men øh, det bliver ikke rigtig læst op med stor entusiasme, vel? Nej. det er også fordi, at jeg vidste at jeg skulle læse noget. Så jeg, skal vi spille uh, Killing in the Name of Nej. Start forfra. Skal vi starte programmet for? Nej. Nej. Kære løb. Du jeg synes jeg, ikke, der var energien? Det er bare... Du, du sælger en vare nu. Du sælger en masse fede indslag, vi skal lave i programmet. Ja, nu skammer der også noget om <laughs> noget med. du snakker ligesom hende der, Divya Das. Prøv at høre, Når hun laver ja, weekend på News, så er der to, der er blevet dræbt i Irak. Og øh, jeg kunne ikke være mere ligeglad, men okay, jeg får min 100.000 i timen for at sidde her. Og nu er jeg blevet mere kendt, end da jeg var, da jeg var hverdag så nu sidder jeg her og laver nyhederne. Og med et øjeblik, der er vi tilbage med magasinet. Det lyder meget fedt. Ja. Jeg kan sige, i dag i det her program, der får vi ikke nogen overvægtige fynske kvinder, der står over. råber Nu tørrer du det pæse op, nu tør du selv op Så, Det kan du der tro på en gammel stol på, det ikke ja, sker, da, da, det da, da. Så holder du op Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre det, det er jo en gallenstalt det her, det er jo tosset i hovedet Jeg ja. skulle skal have seng ind klokken 8 ja. fordi så kan jeg sidde et mere vinerbrød, så jeg kan blive endnu tykkere og dumme i hovedet Ja, i mit fritidssæt ja. Nå, velkommen til programmet, har vi sagt 6.000 gange nu, om et øjeblik, Anders starter... I øjeblik kommer nu spiller vi to træk. Gør vi det? Ja, det gør vi. Og okay. efter de to træk... Så har jeg fået fundet stofferne. Og en rammehistorie. historie. nå. nå. Ja, kan du se det? Nå. Anders, øh, vi skal have tjekket det her. Hvor ringer man hen, hvis der er, man skal vide noget om fisk? Der er et sted i verden, som langt, langt mere øh, ved om fisk, som, som har alt fra havet, og som er omgivet af hav. Som elsker havet Som er havet Og det er jo Japan Det er det Vi skal ringe til Japan Ja Og øh, jeg trykker op nu på dial-knappen Det er fordi at øh, det virker Fordi vi skal ja, Vores massive stab og har fundet en øh, Akashi Sushi Dugansa Shibuya Yashuku I Tokyo I Tokyo Og det er jo set i Tokyo nu Hello um, uh, My name is Anders Madsen I'm calling from Denmark Do you speak English? Just moment please Oh thank you kan du høre hvor høflige de er? Ja, jeg er utrolig høflige mennesker. Er de slår det hjælmen med sværs? Ja, det. også, og de gør det, og, og så bag for sig selv. Hvad sagde du? Good evening. Do you speak English? Ah, oh, a I, little bit. Thank you. A little bit. Um We are in Denmark having a campaign for uh, more fishermen uh, among youth in Denmark, and in this context, uh, the Danish Fishery Board has uh, orchestrated a song uh to uh enroll more fishermen in the in the fisheries. Uh, we are however a bit in doubt whether this song works or not, so is it okay that we play it for you and see if it awakens any desires in you towards the sea. Uh speak more series please. Uh then um, uh, what do you want to say? What is today's special? Oh, today's special? Yes. Oh, uh, mackerel and sard. Uh, oh, thank you, thank uh, you very and much. Tuna, tuna mm -hmm. is is it the yellowfin tuna? or Is it one of the other ones? Oh, fatty tuna. Ah, nice. Can I have two of those? Oh, what? No, okay. Oh, well, it's been a pleasure, sir. Have a nice night. Oh. Oh. Anders, det her oh. banker der det er, hvis jeg lukker ind nu her, er han simpelthen seppuku, fordi det bruger under vandet i han, over ikke have modtaget ordren. Thank you very oh, do you much. It's been, it's been oh. an honor talking to you, sir. Thank you. Oh ja, oh, yeah. you're welcome. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Jeg tror, jeg fik afmonteret øh, det, men jeg er ikke sikker. Det er noget af det værste med jer. Altså, jeg pæner utrolig jer kære folk, jo. Jeg er meget søde mennesker. Utrolig skal vi ringe søde? til hinanden? Skal vi ringe til hotellet? Jamen, ja. ja jeg er intryk. Eller jeg tror, at, han forstod han ikke, hvad jeg sagde. Ja, jeg vil også se, at han bare har fiskeriet. Det er simpelthen bare i går. Oh, oh, oh. <laughs> jeg synes, at vi prøver ikke engang til. Men jeg synes, at vi prøver et hotel. Men, jeg skal lige have nogen. Ja. Uh, hotellet uh, Hilton Osaka er plus 81. Ej, væk du. 0, 0, 0. Mange 0'er, du sætter på der. Okay, fjerde Det er jo fordi, der, der skal man jo ringe 17 0'er for at komme ud. Det er ikke bare enkelt eller ni. <laughs> det er bare for at komme ud af Amager. Chris 9 and then a thousand years. <laughs> ud af Amager. Her, kodag. Jeg vil godt bede om Holstebo 1,41. Hvad <laughs> 141. Okay, 0081. Anders, det er jo dreng, ikke? Der kunne man ringe til øh, til centralen på Fasanvej. Er det rigtigt? Og så sagde de, Fasan! Og så kunne man sige, Nå, men jeg foretrækker høns, og lagde røret på. <laughs> det var det eneste space, <laughs> vi havde. Telefonfis. Det Telefonfis. Så med så legede vi med med, med med det der, som man havde på cykelstyrene, som man kunne brænde af. Det var sædet i en kolossal røgudvikling. Telefonfis er nu 1912. Ja. Nå, 0081. Ja, 6. Ja. 6, ja. ja. 34. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. 6, 6, ja. 34 37 mm elfe eller elfe et ondskud. Så tager du den? Prøv at se om um, du Einstein. Okay. Jam, um, jeg føler lidt kritisk Du okay. uh, fortæller bare samme smørre. Hello, my name is Anders Madsen. I'm calling from Denmark. It's an honor talking to you. Do you speak English? Yes, så may I help you, Oh, thank you. We are just investigating a matter of great importance for the Danish fisheries. And we know that Japan has a lot of fishery. So you have a great uh, experience in these matters. And we have the Danish uh, Board of Fisheries have uh, launched a new song so that they can uh, attract more young men to the fisheries. However, we are in doubt whether this song works or not. So is it okay that we play the song for you and see if you get attracted to fish? No, oh, sorry, fisheries. I'm afraid this is a hotel and then we cannot tell about... It. We cannot tell... Kan vi have room service, please? Oh yeah. Sorry. Room service. En moment, please. Åh, oh, thank you. jeg er altid for, at hun også på se på grund. Det er jo for hende. det bare et tip til Japan. Du skal huske, bare det er en stor ære siger du også i Jeg ikke? Jo, no. jo. Jeg ved ikke, om, det, en en, en, en jeg ved, inden... om det er en bonnetage, det her, eller om det er en dame. <laughs> Hun snakker simpelthen. Welcome to room service. Todays specials are... <laughs> <Krop sandwich. laughs> det på et <laughs> <laughs> hvis det er, det går galt. Jo, jo. Hallo? Ah, fyra. Ja, der er om seks minutter. Og Andreas øh, no. Halv, altså, han er lige ankommet. det koster en bunde år, oh, rigtig. Vi, vi bliver ved med at køre den her. altså. Ja. Hvis der er håndværkere, der kan komme til Spanien og se Real Madrid og Barcelona, ikke? så kan vi altså også ringe 6 minutter til, vi til Tokyo til. nu. Kan du ikke set Respect the Cock på, bare for ligesom at give dem det igen? Respect the Cock! <laughs> Jeg er ved at dø, sult. <laughs> oh. Hello? Hallo, velkommen også. Hvad gør vi nu? Spiller, at vi er blevet parkeret. Det kan du godt regne med, at vi er. Øh, skal vi lade den køre, eller skal vi... Jamen, er, vi må lade den køre, men vi vil jo godt spille lidt, øh, øh, lidt musik imens, ikke? Så spiller vi... Øh, det her nummer mig imens. Men vi bryder ind igen lige så snart, vi har forbindelse til Room Service. Det er lige før, man kunne lægge Room Service. Nej, det nu også. Vi hører lidt Oasis også. Room services on the line. Go ahead, please. Oh, hello. Hello. Um, um Hello. It's an honor talking to you. Um, yes. Uh, Anders, would you please? Hello, uh, this is Annas and Anders. We're calling from uh, Denmark. No, room 1405. Which yes. is the same. He's just, I know, he's drunk. I'm sorry. Could we have a club sandwich? A club sandwich? Uh, uh Yes. Uh, uh, where, where room? Um sixty six house sandwich? Yes, please. Mm. What what uh, kind of sandwich uh, do you uh, got? Could you yes, uh uh we have a crab house sandwich uh, or um and this time? ah. Uh, yeah? This uh who who uh what the four of what the four four Uh sixty six oh five. Six six Oh, sorry, o 5 Five, yeah. Five. It is. Respect! <laughs> uh, could you speak again? I'm sorry. Could, uh, I couldn't get... Uh, could you speak more thoroughly? Yes. Sorry. Do Six. you have a club sandwich? Yes, yes you have. Oh, fine. What are, What is the contents of this club sandwich? Are there numerous... Uh, ingredients or do I have to take the one your chef has appointed this day in great honor? Uh, yes, we have uh, chicken club, half sandwiched uh, in uh, roast chicken, fried Ooh. egg, uh, crispy bacon. Yes, it includes cheese uh, or tomato in mm. mayonnaise. Oh, nice! Do you have anything uh, with uh, uh, a male chicken? Chicken. <laughs> male? <laughs> yeah, male chicken, I mean... Male What do you uh, like? A male chicken, which I respect. Okay, we call back later. We okay. Okay, <laughs> okay, thank It's you It's been very an much. honor talking to you. Thank you very much. And please... Yeah, welcome. Oh, thank you. Respect. Respect. The chef. Thank you. Yes. Hi. Hi. Bye. Bye. Bye. first. Excuse me, first. <laughs> Jeg vil det vil jeg ikke på, faktisk. Det vil jeg ikke på. Hvornår er du stadig? Please. Hang op. <laughs> Anders, du, der kommer nyheder. vi er nødt til at lukke Thank you very much. Ja, jeg er kommet. Respect. Thank you. Have a good night. It's been an honor. Jeg lægger ikke på, faktisk. I will knock i will not be the first one to hang on. <laughs> uh oh, new company McNein. Anders, it's been an honor, please. Uh, oh sorry, Thank you. Would you like to hear the news from Danish radio? Because they are really good. Oh Thank you, bye. Bye. <tryk> så så det ikke Så var det bare en til var det en meget lang og meget mærkelig optagelse. Men, men spændende, fik vi belyst emnet på en måde. Ikke, vi håber naturligvis også, at øh, du betaler din licens med glæde. Med licens. Og øh, man kan sige, hvis du ikke betaler den med glæde, så er vi selvfølgelig ked af det her på programmet. Målet du ikke kan lide vores program, så er der måske andre DR-programmer, som du godt kan lide. Og ja. derfor kan man jo så sige, nu når man er tvunget til at betale licens, det kan man så diskutere med færre dig, øh, så kan man sige, så er der måske nogle af DR tilbud, du godt kan lide. Hvis du ikke kan, hvis der virkelig, altså vi snakker her fra hjemmesider til til alt, hvad er laver, ikke? Forbrydelsen. Til forbrydelsen, til, til rejseholdet, til, til krønningen, til matador. boksen. Til boksen. Eller bare de sorte spejder. Yeah. Hvis du virkelig ikke kan lide noget af det, og aldrig nogensinde slipper ind på DR, aldrig nogensinde benytter dig noget af, det at gør, så send os lige en mail. Snablag, så vil de jo ikke kan... høre det her. Nå, fordi der er jo nogen, der lytter med, og så skriver det, glad for, at jeg ikke betaler licens, når det er sådan et lort som jeres program. Okay, men du har ikke ret til at sige noget som helst De hele verden er med om noget, om det er, før du betaler dine penge. Så, så det er som folk, der siger, jeg havde regeringen. Nå, men hvad stemte du så? Ikke noget? Jeg gad ikke bare, det var bare vilelige protest, stemmer ikke. Så har du heller ikke ret til at snakke. Men, men Anders, hvorfor fører alt den meget motiverede politiske snak hen? Ingen steder. Jeg vil bare lige snakke om ind i licensen, for okay. jeg ved, at der er primært mange unge mennesker, og det er vist omkring 100.000 danske adresser, der får et brev fra Danmarks Radios licenskontor i disse dage, hvor vi fortæller dem, at det er en god idé at lige betale. Jeg synes, er en god idé, hvis vi var helt ærlige og ikke fik penge løn for at arbejde Jens. Ja, jeg synes, det er en god idé. Det ved jeg ikke, den over skatten eller brugerbetalingen eller noget andet. Det ved jeg ikke. Hva, hva, var det en forslag, eller sagde du, og spurgte du? Det var et forslag. Du har kørt den over skatten? Ja. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det er noget, du læser læst en Jens? Jamen, Nå, det er det nemlig. Det er noget at se på DR2. <laughs> Smagsdommerne det showprogram. Ja. Fordi småsmørne at se min forestilling i går. Og er der nogen jeg skal fedt for så er det småsmørne. Smagsdommer. Småsmørne. Okay. Et visionært program. Send øh, sendte direkte op af, det det kom Madonna koncert det gjorde det fra. Træde vokser ikke ind i himlen, vel? Anders, øh, hvad <laughs> synes du om licensen? Jeg sy jeg synes det er en god idé. Ja. Jeg synes også det er dyrt, men jeg synes at man får noget meget. Ja. Jeg synes det er bedre, ellers så sad vi her, så havde vi nu, når skulle lave noget. Nej, kunne vi ikke, fordi jeg har 10 minutters reklamer lige om lidt. Ville det være fedt? Det tror Nå, jeg ikke. Jeg synes ikke det er helt fair at det er per Husstand og ikke per person, kan man sige. Wow. Altså, jeg, så er synes, jeg, også, jeg synes også, der har meget store familier. Jeg synes, det er rimelig Jamen, du betaler samme som jeg betaler ene. Jamen, ja, og? Jeg får da ikke... Kæft, det er et debatprogram, er kørende nu. I er godt klare over, at hvis man ansætter Danmarks Radio og ikke betaler licens, så er det fyringsgrund. Ja, og man bliver bortvist. Yes. Ligesom hvis man ryger. Ligesom ja, hvis Danmarks... man ryger der. Godt! The cock. Og det er næste time, hvor Der vi jeg Der Kirk ja. og uh, Camilla Jane lige uh, madmissionen. Ja, her og det hele det program, uh, som er et fantastisk program, kan jo opsummeres i denne ene sætning. Oh. <laughs> Respect the cock. Sådan. Anders, Anders... Vi står over for to veje i programmet nu, inden vi skal i gang med Telles Bingo og en masse andre lækre ting. Ja. Vi står ved en gaffel i vejen, Den verdensberømte Red Hot Chili Peppers-sang, Anthony Kitty indrømmer, at han var blevet pornonargument på nettet, skriver han. BT. BT. Jeg var blevet fanget af porno på nettet. Fremfiguren i den populære gruppe, der var nylig var med til at... Ja, ja, ja, fin til sidst, at han var fanget af nettets fristelser, som var det et narkotisk middel. Når jeg fik en aftale, opdagede jeg, at den altid var bundet op omkring pornografi. Det gik op for mig, at jeg var tvunget til at stoppe det her, hvis ikke... Hvis ikke skulle det ende som pornonargument, argument siger han til blinder Magazine. Ja. ja, så er det på engelsk, ikke? Nej, altså porno er ikke. Og! Nå, vi så er i gang med det. Så kan jeg sige, at øh, vi skulle nu have en diskussion i programmet Hand. Vi sidder altså og venter spændt på dit oplæg i den diskussion. Det var noget med en gaffel. To ja. veje. To veje, gafflen. Nu har vi fået den ene vej. Eller hvad? Kan man blive afhængig afhæng af, af, af porno? Men det er debatprogrammet det her, det er blevet no, Kan man, øh, jeg spørge panelet herover, uh, Arne Notkin, <laughs> øh, kan man blive afhængig af internetporno? Øh, ja, afhængig afhængig, det er måske sådan et grimt udtryk, når man nu taler om internetporno. Altså, godt kan lide, er vel også det er ikke jeg synes, det er et ualmindeligt ringe indlæg i den debat, Jens. Ja, det kunne du altså godt have gjort bedre. Jeg vil sige, jeg har, må jeg komme med et indlæg i debatten? Ja, meget gerne. Øh, jeg har jo læst, at øh, der er mange danske mænd, som er afhængige af købeseks. Ja, det er og rigtigt. Og det er jo et kæmpe problem, fordi de ved jo ikke, øh, disse staklsmænd, øh, de vil bare de vil være afhængige. Øh, og det er endnu endnu en gruppe af stakler i Hvem det siger, land. Hvem siger de ikke, vil den det her igen? Jamen, Og de, hvis, vil ikke. de vil inderstinde ikke? de er jo de okay. det er jo bare ikke deres eget okay. ansvar, det er okay. der hele humlen, på samme ja. måde som internetporno, heller ikke nu er vores eget ansvar, fordi vi simpelthen bliver afhængige, som mænd. Men det er ikke for nemt at sige, øh, ej, jeg, skal ej, jeg, synes, jeg synes, man kan føre det videre ud, fordi der alt i den her verden er en form for afhængighed. Og det er også på det, at der er ingenting i den her verden, der er vores skyld, fordi det er afhængighed. Du er afhængig af at være her lige nu. Ja. Jeg er afhængig ved det. Jeg er at sige, jeg er lige nu. Ja. Det, alt sammen er afhængigt af intet af vores ansvar, og på den måde så er det let. Det eneste helt, helt afgørende er, hvis ansvar er det så. Og det kan godt blive lidt svært helt at finde, for hvis alle fraligger det ansvaret, og ingen er skyld i noget som helst, hvem har den så? Jeg, Hvor tror, jeg, sidder jeg, fundet, jeg tror, jeg har fundet ham, der har den. At... Tanken er, synes jeg, er storslået og flot, og på mange måder stadig udansk, men det kan være, at den kan blive dansk. Okay, Anders, det var jo, Det var, ja, men det det var bare lige for at ud af diskussionen. Ja, men det gør vi da også. Vi har et nødklip, for før jeg ser Jens mig. Klippet hedder Kronprinsen. Ja. Det er Kronprins Frederik. Ja. Vores kommende kong. Ja. Jeg tror også er mere. Respekt. Ja, der er mega respekt til ham. Fordi... Hvorfor <laughs> Jamen, det kan jeg kan bare gøre lige af. Okay, det er cool. han? 43. 43, det handler ikke, 38. Han okay, endnu mere, Anders, øh, du har skrevet til os i morges, og skrev du hjemfra? hey, nyhederne klokken et eller andet, noget ja, med Kronprinsen. Ja, ja, ja, ja. Hvad er det, vi skal fortælle? det var fordi, at øh, det danske mediebillede har været relativt øh, chokeret i løbet af formiddagen og lidt af eftermiddagen, fordi at HKH, øh, Kronprinsen, respekt, øh, har øh, udtalet sig uhørt politisk øh, i, i den her sag omkring øh, OL, OL ja. hvor han jo altså går i rette med Thor og taler finansministeren midt imod. Og sviner om til. Thor vil jo ikke, spiner ikke have spiner til, fordi det gør Kronprinsen. Men han siger bare, nu stopper vi. Petersen, vores indersminister, han vil jo ikke sige, bruge pengene på, at der er der skal Han havde den, den uh, kætteriske holdning, at han sagde, at 100 milliarder, det er jo, at OL koster. Det vil han hellere bruge til at lave noget, en sygehusreform for. Ja. Og så var det nogen, der sagde, Nå ja, hvad? Uh, men så tænk lige på, at der er 14 dage, hvor der er totalt meget opmærksomhed på Danmark uh, for bare 100 milliarder. Det kunne vi vist nok lige bruge i 2024. Og der er jo sådan en debat der, og så er det jo det, at HKH jo meget gerne skulle være vores næste repræsentant i UC. Mm. Øh, og, og, og der skal han jo ligesom markere sig der, og det er ja. det, han går ind og gøre her. Og så hørte jeg bare det her klip, og så hvorhen var den der meget alvorlige politiske Så Som alle sagde, det var. Ja, så der, måske vi tre mænd her med fælleshjælp kunne finde, uh, hvor er den politiske markante holdning i det her udsagn, og det var det. Så er det søgt. Tanken er, synes jeg, er storslået og flot, og på mange måder stadig uddansk, men det kan være, det, det kan blive dansk. 12 til 12 uger kunne være svært. Han siger, så får vi bare en ny regering. Det er der undertekster. Jeg kan lige gengive det han siger. Han siger tanken er på mange måder stor og også på sin vis u men det kan jeg vædde, den kan blive dansk. Hey? Det lyder som noget UFO-jepa. <laughs> ja, men... ja, men det der her, en anden nej. noget. Jamen det er der på det ja, ikke. Det, det, det er meget undertekster. Men, men det, det er klart. Han kan ikke udtale sig politisk. Og derfor så gør han det så snaklet, eller så snaklet, så gør han det på den måde, han gør det her. Jeg han gør det, det i undertekster, men det vi jeg meget, meget gerne vil have hjælp til, for jeg kan ikke se, hvad er bare underteksten det her. Jeg siger lige igen, tanken er på mange måder stor, men også uddansk, men det kan være, den kan blive dansk. Tanken er, synes jeg, storslået og flot, og på mange måder stadig uddansk, men det kan være, den kan blive dansk. Jeg tror meget, af nøglen til at forstå det her udsagn ligger i, i et lille ord, stadig. Prøv lige at her uden at have stadig med. Øjeblik. Ej, nej, nej, nej, nej. Hvad sker der, hvad sker der? Det er bare, vi skal lige huske aftalen, der? når vi siger sådan noget. Undskyld, Det de er mig, der er tekniker her på programmet. Okay, ja. du har igen. Tanken er, synes jeg, er storslået og flot og på mange måder stadig udansk, men det kan være, at den kan blive dansk. Det kan jo være, den kan blive dansk, ikke? Der ligger en tidsforståelse her, hvor, som rækker langt frem og siger, han udtrykker ikke det sted håb, om den kan blive dansk. Han siger, at han åbner bare muligheden for, at den kan blive dansk. Hmm. Altså tanken. Den store slåede tanke om, at vi kan få OL til Danmark i 2024. Jeg synes, at det ville være herreblæret at have OL i Danmark. Jeg synes, vi OL til Danmark. Hvorfor vente til 2024? Hvorfor i 2008? Den er ligesom valgt. Og 2012 <går> er vist også valgt. Nå. Hvad med næste år? Hvad med næste år? Der er nogen, der har OL i 2007. Jamen, det er i Peking næste år. Og det er 2008. Hvis vi lave den til sommer... Det havde du ikke tænkt på. Ja, det jeg ikke. Jamen, øh, tak for det. Skal vi spille tilspemme? Jamen, kommer vi det nærmere? Nej, det synes jeg ikke. Men det var fedt at spille Ja, det var Ja, okay uh, Skal vi sige mere nu Eller skal vi spille et stykke musik Nej Jeg tror bare Hvornår får vi Frederik ind i programmet Jeg kunne godt tænke mig at få ind Jeg tror bare Hvis jeg skal være helt ærlig Alle kunne jo godt tænke sig At få Frederik i programmet Ja, men hvem fik ham ind Det, øh, det er mange år siden ja, Det man... kunne også meget fedt At få ham ind igen men, gjorde, ja. men så ja. tror jeg Det er noget med at Det skal hænge sammen med Et eller andet Men vi kunne godt tage ham ind Og snakke om OL Hvis oh, ja. vi nu sagde at Vi gerne vil have OL ind Så tager ja. jeg kunne godt tænke mig at få ham ind. om uh, sport. Ja, men det, nej, faktisk, nej. Så vil du ikke rigtig. Nej, okay. Skal vi sk skrive en ansøgning? siger. Ja. Skal vi skrive en ansøgning om, at vi godt vil have vores kommende konge i, i programmet i dag? Ja. For men at, hvorfor? Jamen men for fordi vi gerne vil have ham i programmet. Aftale. Og spille noget god musik og se, om uh, Big Fat Snack stadig er på toppen af listen. Men hvis uh, vi kunne måske få hans liste af musik ind ønsker, og hvis Big Fat Snake var på hans liste, så ser vi, hvor at... du kommer skue igen, Frederik. Jeg er ked af det. <laughs> det er vi vi ikke, vi har sådan. <laughs> ja, men så kan jeg godt. Og, nej, kommer på. bare igen. Men hvis vi kan fjerne nummer 1 på din 7 på din liste så kommer du ind. Ja. Op. Og øh, der går rygter i øjeblikket på internettet kan jeg forstå ja. at øh, Dave Grohl, forsangeren i øh, i orkesteren også. Han er forsanger i uh, Foo Fighters. Ja. Øh, der er mange der skriver nu. Vi har lige hørt at han er død. Uh, det er han altså ikke. Uh, han udtalte til NME, det, er, uh, det er engelsk musikblad Jens. Jamen, der gik uh, bare røgte for et halvårs tid siden om, at han var død. Ja. Og det var han så ikke, så man ikke bare det nogen. Nej, men på et tidspunkt rødder. var det ret. Det er rigtigt. Det er kun et spørgsmål om tid, for han må æde den. Men lad os da få håb, at det er mange, mange hvorfor år. Hvorfor siger man altid forsanger? Er der for fanden ikke nogen bagsanger? Nej, han er frontfigur, en vokalist, vokalist. Hvorfor, der er, der Kors, er gitarrist. Der for -gitarrist og sådan, det var bare forsanger, bare sang, det er Trend der her i programmet. Yeah. Og når det er Trend så ringer vi jo op til vores eget I, i Ude hjemme i dag, der er Dennis Knusen. Ja, og, og, og vi har jo været lidt kritiske. Eller ikke kritiske, Vi har været lidt skeptiske, ja. fordi at, uh, Trends har der ikke været mange af i uh, Dennis Knusens trendsider i, ude hjemme. Han har jo været ude hjemme øh, i, i et opløb med utrolig mange internationale modemarkedsmakers. Altså det og så osv. Dennis Knusen vælger ikke bazar sukkuler en Your Woman Eller andre Han har valgt der Hvor, hvor fremtiden skabes i dag Ude og hjemme yeah. øh, Og der har ikke rigtig været noget Han har måske lige skulle have luft under vingerne Men jeg tror nok Han tager revanche i dag Fordi i, i dag I ude og hjemme Som jeg har købt For mine egne penge Og ja. det sved ja. øh, Der står At foråret er på vej Foråret er på vej Skriver Dennis Det er en trend Som jeg har den dybeste respekt for Uh, han elaborerer Hvor er det dog skønt, at vi snart kan begynde at ane lidt forår Foråret giver os energi og lys Og mere lyst til at være udendørs Jeg fornemmer svagt, at fuglene kvider i min have Og bølgernes brug for Øresund Lyder på en anden måde Der fik vi også lige flere ind, hvor han bor Jeg bliver sgu så glad, når foråret nærmer sig Fordi jeg ved, at lige om lidt er det sommer Der er endnu en trend her Gemt i en bisætning At efter foråret, så bliver det sommer og så øh, går han videre, nu går han helt over. Jeg trives bedst med sommer, sol og lys. Dog har jeg været så heldig at komme ud og rejse flere gange her i vinter. Jeg har været to gange på La Sport, på La Tak til Los Den ene gang er for at holde kursus, den anden for bare at holde ferie. Og altså... for at træne til at gennemføre en Ironman. Damn, hvor er det patetisk. Desuden har jeg været to gange i Los Angeles i Kalifornien for at få inspiration til mit fag og noget på den dumme. Og mine nye produkter, som jeg er i gang med at videreudvikle der kommer snart nogle nye produkter. Los Angeles har sommer og sol det meste af året. Det er helt totalt trend nu. Sol synes jeg tema i det her tvivl. Og sommer og lys. Og hvis jeg kunne undvære min dejlige familie, var der ingen tvivl om, at jeg ville bo der en stor del af tiden. Jeg er privilegeret, at jeg kan tillade mig at rejse væk, for det betyder, at jeg kan komme igennem vinteren uden at blive nedtrykt. Det vil vi ikke bryde os om. Jeg bliver nemlig meget påvirket af mørke, triste og barske danske vintervejr. Men nu kvider fuglene, og det er der vidunderligt. Jeg glæder mig til at skrive til jer igen i næste uge. Og hvad er tips, tipsene så? Jamen, det er det. Så er det godt, at vi har vores eget måde med panel. Nej, der er harmoniske læber er på vej ind. Vi har i den grad vores eget måde. Det er en, en hot and liste Det er ok-nej-tak-lister. Okay, ja, og det, det er fra næste uge. fire piger fra Christianshavns Gymnasium. Det okay. ligger i København, på ja, Christianshavn. På Christianshavn. Øh, og efter Og eftersignende mest trendy gymnasie i landet. Og vi kan skrue op her for, Sofie van Dijk. Goddag, Sofie. Goddag. Det var dig, der sagde hallo, øh, da FUFA'er er sluttede. Ja, men det var ja, også trendy. Det, det var meget trendy. Sofie, øh, har I efterårsferie på gymnasiet? Ja, det er nok vinterferie, du mener. Det er øh, I på. Vinterferie, det var også oh, det, jeg mener. Totalt øh, mm. har, du, har I i panelet øh, bemærket, af foråret er på vej? Øh, ja, det var jeg vel Nå, nok den var I vist ikke helt med på, hvad? Der var denne sig lidt hurtigere. Men øh, Sofie, lad os høre, fordi at Anders, øh, vil du ikke tage over? Jeg kan sundt? jo forstå at lige for Sofie du er en af de fire piger som er med i trendpanelet her. Jeg kan forstå at der er lidt opbrud i de fleste er på inspirationsrejse. Det er Prag, det er Milano og New York og ja, ikke? Jo, altså der er to i Prag og en i Berlin og en på København. Sådan. Det og det er jo hotspots alle sammen. Sofie, hvad er det vi skal i dag? Hvad er det vi skal høre om nu? Ja, skal høre. I dag skal vi høre om mad, accessories, mode og samtaleemner. Lad os starte med samtaleemnerne. Hvad kommer ja. vi til at snakke om i den kommende uge, og hvad kommer vi ikke til at snakke om? Ja, hvad er hot? Hvad er hot? Æm, det vi kommer til at snakke om vil primært være naturvidenskab, Hæ? som er meget hot. Utroligt hot. Ja, og det vi ikke kommer til at snakke om, det vil være opera. Det er på vej ud. Det er simpelthen på vej ud. For altid, ja. eller bare lige for en konstru? Eller for komstor? den her, ja. Æ, nok mest fordi det er foråret på vej. Så er det på vej ud. <laughs> Accessories. Ja. Accessories i anledning af valgtingsdag, er det hot at have en ring på fingeren. Altså, man er gift eller bare har en ring? Ja, eller at blive Men øh, er det så, er det så øh, er det selve ringen, eller er det det at have den, som er det, er det hotte? Selve ringen, selve ringen. Okay. Det er ikke, det, det, er ikke det løfte, man giver? Der er også tanken bag, fylder okay. du at Også tanken bag, det er begge dele. Er det en ja. særlig ring, eller er det bare ring? Øh, en øh, kæmpe diamant. Kæmpe diamant, naturligvis. Hvad er så not? Øh, det er snus snudstobak. Uh. Ja. Der fik jeg nogen kong den. Der fik han den at tykke på, eller allerede ja. at på. Okay, mad? Mad. mad. Øhm, der er det ansioser på dåsen. Det er hot. Det har det altid været. Ansioser på dåsen? Nej, tak. <laughs> Anders, det, det, det, det er mad. hot. <laughs> der er det ikke noget at gøre. Jeg <laughs> spiser det i går. Hvad er så? Og øh, øh, nok, det er korbøjtertoast. Ej, det er fandme Jeg vil jeg så altså lige ej. sige, det der, det Okay, det, det, det, det så er jeres betakninger omkring det, men han har så hot, copper toast out, neppe, men okay. Mad? Jo, jo. Copper toast, okay, godt. Øh. Det, det er jo ikke os, Anders, det er jo tvindpanelet. Copper toast, det fede er, fedt af, de der plastikløg, der aldrig har været løg, så meget er en toast. Nå, øh. Sofie, næste kategori. Øh, mode, mode. Ja, ja. ja, ja. Modeugen er netop Ja, det er rigtigt. Var I inviteret til nogle af de store shows? Det var vi vist nok Nej, ikke. Der, der var nogle, der var nogen, Der er ikke rigtig ved, kender deres besøgstid. Men det får de jo de så smag her i, i tipsene, kan jeg regne med. Nej, det er ikke så meget. Men det, der er hot, det er, øh, er svedblætter, hvor man ikke plejer at svede. Altså for eksempel øh, ved knæene. Ah, okay. Det er hot. <laughs> ja. <laughs> ja, det er ret hot. Okay. Ja, det er og hvad er hot? man der? Nå, det er uh, skitøj. Skitøj. Fordi alle tager på skibag, og så tager de også det er med hjem igen, hmm. og det er ikke så hot. Men ja, det er faktisk ret hot. Altså, det, var... Fordi... ja, Jamen, det er det ja, bare tøjet, men det ja, ja. man ræder er er ikke rundt, er. rundt i, uh, i Herning-centret. Det er, det er Nej, det med inden. briller eller hvad? Nå. Det var det, ikke? Sofie, den sidste kan du, er der flere? Nej, det var det. Hvad, øh, kan du lige give os et par, par lundser om, hvad der ja, er? hvad, hvad væk væk ved os næste, os næste uge? uge? Æm, det kan jeg jo slet ikke sige. Det er jo faktisk noget, jeg finder ud af i morgen. Det Sofie van dig tusind tak fordi vi måtte øh, ringe til dig. Ja, og, og hilse panelet i Prag, henholdsvis Berlin. Ja. Yeah. Ja, yeah. det skal jeg gøre. Tak. Det er godt. Jeg det synes godt? Det? Jeg synes Hej. Det er godt. Tak. Hun lød lidt mut til sidst, synes jeg. Jamen, det var, fordi øh, vi kunne finde ud af at slutte samtalen ordentligt. Det ville en sjov som at der gjorde det. Men lad os nu vende blikket mod noget lystigt. Mm. Vi har øh, som en dejlig sidegevinst ved, at jeg har været ude og betale penge for, ude af hjemme, ja. fået en syndflod af fifiheder. Jeg kommer til at bladre lidt videre for Dennis. Det kan jo ske. Mm. Og så kommer jeg hen på familie, seks samliv med Anna-Marie og Henrik Mønster, som jo altså øh, er efterkommer af Erik Mønster. Ekstra Bladets Nej, ah, han er ikke død. Nej, nej, nej. nej han kan jo godt efterkommer alligevel, ikke? han får fi så jo... Nej, videre. FIFA. Du får altså lige ja, og Du lige så jo... jeg kan spise en Clementine mens. Ja, du kan, fordi også fordi der kommer altid en masse SMS'er og smasker i radioen. Så gør det lige. Der er et brev her, der hedder Plade mus. Der er et, hedder strækmærker af hormonsalve og et der hedder god råd mod bylder. Hvad vil du helst her? Jeg vil godt have gode råd mod bylder. Ikke creme mus. Nej. Okay. Ja, det kan vi godt tage først. Så skal vi have begge to. Så vi kan varme op med god plade mus. Den er ikke så jeg kan bare godt lige overskriften plade mus. Kære Anne Marie og Henrik. Min søn bor alene i et leget hus på landet og er hjemsøgt af en masse mus. De knæver huller i væggene under vasken og har et det, meste, et det halve af hans radio. Der er over overalt. Han går rent til daglig Air Ride og holder sin mad i fryser og køleskab. Kan det være sundhedsfarligt med alle de mus? Min søn har været syg på det sidste med ledsmerter, feber og ingen appetit. Han er ikke så robust, da han er født uden skjoldboskirle og får eloktroxidin til daglig. Kan disse mus give musetyfus? Bekymret mor. Jeg er mor. M mus ødelægger meget og knæver i tøj, tæpper, møbler, og sæber og alt muligt andet. De kan komme ind gennem et hul på under 1 cm, og de kan nærmest kravle op ad mure. <laughs> spider -mouse. De kan nærmest flyve! Mm. Selvom der er ikke er nogen stor risiko, så kan deres ekskrementer indeholde bakterier som salmoneller. Musetypen skyldes netop en art salmoneller, men der er ikke farlige andre typer. Rigtig tyfus som den farligste type er heldigvis meget sjælden i Danmark. Bum, bum, bum, bum. Jeg synes, det er mærkeligt, at det er et halvhedsradio. Kom, bylder. <går> det er sådan en blidsjet, <går> <går> Hvorfor ikke hele radion? Det gad de ikke. Vi gider ikke hele den radio. Det gider vi ikke. Nej, vi gider vi går videre. Men han vi kravler hekse. op af en væg hvis den kravler op en væggen. Han har en forheks og krokardien. Lad os skide i radio. Åh okay. oh, nej, det gør vi. Okay, godt. Hej, Anna-Marie og Henrik. Efter at have læst et læserbrev om bylder vil jeg gerne fortælle om mine egne erfaringer. Mm. <går> ja... Jeg har haft så mange byler, at jeg ikke har talt på dem. Okay. <laughs> Men det er jo også en af de mere kedelige hobbyer. Hvad skal du lave? Jeg synes, jeg tæller byler. Nå, okay. Heldigvis er det blevet meget bedre nu. Men de kan stadig dukke op. Jeg har fået en masse antibiotika og er blevet skåret og opereret mange gange. Oh, oh, for jeg havde haft god hygiejne og fik den der at vide af en læge, at jeg vaskede mig så meget, af de bakterier, man skal have vidt et sted, også forsvandt. <laughs> <laughs> <laughs> mm, mm, jeg har god erfaring med hippie scrub og begynder at bruge det, så snart en ny byld er på vej. Nej, <laughs> det er en som går og vundne den madrasse. det skider jeg på. Skulle man ikke gå hen og kigge på det der penicillin lidt og så sige, "Prøv er en årsese til for bøller? jeg er bare helt parat." Åh, og okay. jeg kan ikke noget i morgen, det får en byld. Vi skal videre nu, fordi vi skal i gang med tildspingo, fordi vi har kun 10 minutter, 9 minutter til væge programmet. Kan jeg lytter, vi skal til at spille tildspingo. vil du ikke have god råd mod bøller? Det, det for... ikke noget frem. Så? Det foregår på følgende måde, så kigger det så vidt lov for en Vi har okay. bare travlt. Ja, okay. Ellers skal det kun være en ven. Vi lader en vinde, vinde, så får vi god råd, for er sidder mange derude ting. hvad gør jeg? Jeg har også disse biler. Sommeltidig smører jeg med Bugs Rescue Cream eller Sinksalve. Det er vigtigt aldrig at gå i stramme, lange bukser og kun bruge bommelsøndersøj. Eller stikker kan også give problemer. Det er rigtig godt at drikke brændende Jeg Håber, at mine råd kan bruges. Sådan, så er vi klar til at ringe op til en lytter, som har vundet. Men hvad har han vundet? Det ved vi ikke, for vi ved ikke engang, hvem det er nu. for vi er ikke begyndt at spille. Har du sagt, at du skal blade? Det har du ikke. Det tror jeg ikke du har. Du sidder og spiser klementiner. Der sker ikke meget andet. Du har en tanke, og er den stoppede gang vi snakker om. Ja, det Ja. en Så fik vi lige en masse af. Men skulle vi tage og lave en liste over tal fra 1 til 90, hvis man er interesseret i at deltage i denne øh, hastigt voksne quiz-situation, mm. så øh, gør man det. Man kan lave den bare mentalt. Så læser jeg nummer op begynder at trække lige om et øjeblik. Jens, så... hvad vinder man i dag? Hvad vinder man Jens? Ja, man vinder en. Øh, de store er så også bare det af en. Øh, hvad var det. En... Radio Recordings, recordings T-shirt, som er rigtig, rigtig fed. Og på Radio Recordings T-shirten er der i dag skrevet det hemmelige kodeord, som er... Johnson. Johnson. Først spiller vi øh, en sekundelig ind i løbet igennem, så vi spiller en hel plade. Vi spiller helt hel med det samme, så er det faktisk Banco. 70-3x20 ringer man, og når man mener, at man har Bango, tillids Banco i dag, så øh, ringer man 70-3x20, og det første, man siger, nok, okay, det er tillids Banco. Anders, det ja. første nummer af dig. Første nummer, jeg har taget... Er nummer 23. 23 er det første Toti nummer. 3. 23 for de mange svenske lyttere. 23. 23 er det første nummer. Og det er hele pladen. Jeg tager et nummer til. Med mindre, der allerede har været en vinder. Der det behøver du sådan set. Er det rigtigt? Hallo? Hallo? Det var alligevel ærgerligt. Det var en til, faktisk. Du var mig. Godt gav. <laughs> du var mig. Fuck, mand. <laughs> Hus, det var mig. Ah, blev en helt paniklig u. Vi kunne sådan set godt have taget med gennem. <laughs> ja. Jo, mig. Var det Komme tilbage. De? Og oh, det og fuck. Nej, okay. Hallo? Hallo? Hey, bingo. Sådan. Tildes Banco? Tildes Banco? Banco, Banco. Den er ikke god nok. Sagde vi til Tildes Banco med? Vi sagde til Tildes Banco med. Men jeg synes, nej. Okay. Anders, han har benen hår. Tildes er det første man siger. Kom. Det kan man godt, ikke? Det kan jeg godt finde ud af. Kom. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så. Er der nogen der ringer? Kom så. Kom så. Kom så. Anders. Hallo? Hello? Hello? Hello? Uh, nej, det er svært. Det skulle være tillidsbango. Bango, Chains det, Bango er det første, tød... man siger, når man kommer igennem. Så kan okay. prøve vi prøve igen. Hallo? Uh, tillidsbango. Så er Sådan, det fuldstændig. Det er bare tillykke, tillykke og det. Tillykke tilly med det. Anders, vil du være til stede? Ja, oh, tak, tak. Hvem har vi igennem? Det er Nils fra Vejle. Goddag, er ah, Nils fra Vejle? Kan, uh, er du i nærheden af fryshuset? Jeg kører forbi lige om 5 minutter. Hvad laver du i nærheden af Vejle, Nils? Jeg kører lastbil. Hvilken lastbil kører du? Det tør jeg ikke at sige, fordi det kan ikke komme noget pænt ud af. <laughs> det er ikke sådan en Toyota Dyna, vel? Nej, det er en Eveco. Oh. Det er ikke en god bil. Det er ikke, Der kommer ikke noget godt Er du selvstændig vognmand, ellers? Nej, desværre. Hvad kører du med? Øhm, lige nu der har jeg noget fjernsyn og noget inventar med. Fra et specielt firma, eller er det sådan, for flere forskellige firmaer? Et efterført. Der er flere forskellige firmaer, der skal til flere forskellige firmaer rundt omkring i Danmark. Okay. Niels, bor du i Vejle så? Jeg bor lidt uden for Vejle, ja. ja. Ah, hvad er det for en by? Noget der hedder Ødsted. Ah, Ødsted, yeah. ja. Kan man sige, at det, det ligger fint. med ind under trekantsområdet? Det er rigtigt, ja. ja. <laughs> Anders, du er totalt geografi. fint, så. Niels, det er fordi, du er den eneste, der kommer hjem i dag, ikke? Og hvis det nu havde været, at Felix Schmidt han ikke har gjort det sidste uge i verdens bedste formiddag, så har du fået to muleposer. Men den quiz har han altså lavet for lang tid siden. Men du får en, og du får en, og der er en t-shirt lige fra Red Recordings. Oh, det, Niels, ja, det, det. det du skal skrive, når du sender os en mail på satansyn.dk, det du skal skrive i feltet Ja. Det er, du skal skrive Jazz og Swing. Jazz og, jazz og swing. swing. Ja, så naturligvis okay. din adresse fra ja. Ødsted. Tillykke med det, og kør forsigtigt. Tak for det, og I må have en god dag. I tak. lige måde, Niels. Tak, fordi du gad at være med. Ja. Okay, hej. hej. Jeg kan godt lide Niels også. Det her var rigtig sød.